vill du ha kontakt med oss nere, så kommer du till Södra Förståsgatan 132 där Borlovskommunisterna och Malmökommunisterna har gemensam lokal. Södra Förståsgatan vet ni den ligger i Malmö. Lokalen är ända uppe vid det södra Förstadsgatan är en lång gata där kan du se på frams utbud av böcker du kan köpa riktpunkt och du kan komma dit och snacka politik med oss vi är där varje onsdag kväll mellan 19 och 21 och vi är där för det mesta på torsdana också under samma tid Passa på, kom dit där om du vill ha, ha kontakt med oss. Eller så ringer du naturligtvis. för Kan du ringa vår telefonnummer? 040-611-8882 vill du, vill du lyssna på det här programmet i efterhand eller om ni lyssnar, kanske en del lyssnar bara över internet så kommer det att läggas upp, men det jag någon dag. Då kommer det till att finnas på www.kommunist.se och där kan du lyssna och där finns länkar naturligtvis till SKP och annat. Ansvarig utgivare för programmet är Viktor, eller Rickard Steinberg. Jag håller på sig säga, på säga vis med som närvarande i studion, men det sa jag ju tidigare, Viktor och Jan. Men ansvarig utgivare för programmet Erik Erstenberg. Har du frågor att ställa angående detta programmet eller om kommunisternas politik så kan du ringa till studion. Det är telefonnummer 040 437070 eller 040 43 Dagens program ska vi ha, först som vanligt ska vi ta upp lite kring arbetslösheten sen ska vi fortsätta med att prata med, om globaliseringen vi har hört eh, nu en, en rapport från det så kallade globaliseringsrådet och vi ska prata lite om jorden och vi ska prata om EU-valet naturligtvis därför det är om en vecka drygt en vecka och två dagar blir det väl som det ska gå av stapeln, poströstningen har jag redan börjat på det men vi börjar med arbetslösheten, och den ser lika jävligt ut som den brukar säljt kan vi säga, de sista åren eller sista sista året åtminstone, det har sänkt tillbaka vi hade en liten högkonjunktur precis efter förra valet då gick arbetslösheten ner men sen började den drastiskt stiga strax efter och nu när det råder så kallad finanskris det kapitalistiska systemet är i kris, det passar företagen på naturligtvis och sparka en fler än vad man skulle egentligen för det är så att de har en god produktivitet för företagen. Vi ser det i de kommande avtalsförhandlingarna där vi ska höra lite om, om böden som finns sen. Men de nya lediga jobben de sjunker och samma sökande som fått jobb. De är ju också, blir allt mindre och mindre. Men det enda som har det är egentligen folk i armsåtgärder. Ni kommer att ihåg hur den borgmässiga regeringen grausam med så ville lägga ner dem. Så alltså, han påstod liksom att det var fullständigt onödet. Nu visar det sig att det är nödvändigt att ha arm. Och det behövs naturligtvis. Arbetskraften behöver vidareutbilda. Alla människor behöver en form av vidareutbildning. Och det är ju det. Arms i främst skulle kunna vara till och skaffa folk högre kompetens men samtidigt ska vi veta att eftersom produktivkrafterna nu utvecklas så är, måste det till andra det räcker inte med att utbilda sig vi kan inte producera oss ur, ur, ur arbetslösheten så kallad vi behöver andra metoder också vi behöver korta arbetstiden det är naturligtvis orimligt att vi jobbar lika länge som vi gjorde för 30 år sedan idag med en produktivitet som kanske har fördubblats på den tiden och, och också har det inneburit ju, alltså den här produktiviteten och omställningen vi ska ta upp det sen i, i samband med globaliseringsrådets rapport men det betyder också naturligtvis att många arbetstillfällen försvinner från Sverige därför att kapitalet har fått allt större och större makt och söker sig utomlands för att hitta billig arbetskraft och det har ju inneburit naturligtvis att Sverige i det närmaste är en råvaruproducerande land. Förr i, i tiden i imperialismens barndom, då var det ju så att man hämtade råvaror från de koloniala länderna eller från tredje världens länder, de fattiga länderna, och importerat i till de, den rikare delen av världen där det skulle göras om och man skulle framställa produkter Så idag är det så att man, man är äh, hellre ut efter den billiga arbetskraften naturligtvis råvarorna också vi vet ju och sett till exempel på Brasiliens skogar och, Bormas, eh, skogar och på många ställen där, där tredje världen får släppa till råvaror som inte finns i, i de här länderna och vi ser också naturligtvis hur imperialismen rostar sina militära muskler vi ser hur USA har varit inblandad i alla möjliga krig hur EU bygger upp sin armé nu för att kunna delta i kampen om råvaror och marknader tillsammans med USA mot då. Alltså, alliansfria och mot, mot det arbetande folket egentligen i alla länder därför att armén kommer naturligtvis inte till att användas bara gentemot tredje världens länder den är en armé som ska vara flexibel det pratar man mycket om flex och att den ska kunna användas i Spanien och i Sverige också om det skulle vara nödvändigt ja alltså, det, det mest alltså, det har ju varit väldigt mycket intressanta saker den här veckan. Det är just det vi ska ta upp just med globalisering, så och de här sakerna. Men det som jag varit, själv tyckte var jättehäftigt var just det här med att de här biologen går ut nu och Svenskt Näringsliv och allihopa säger att nu måste arbetarkassen helt enkelt inte kräva några pengar i den här löne och den här avtalsrörelsen som kommer nu. Och självklart så kommer de borgerliga tidningarna hoppa på. det jag läste en ledare, i tror det och i Skånskan, eller så var det kanske Sydsvenskan. Där var de menade på att ja, men det är självklart att det måste vara så. Vi ser ju hur, hur bolagen kräver att man ska ge ner arbetstid och, och så för har de inga pengar egentligen att ge ut till arbetarklassen så att de kan höja sina löner. Men ingenstans egentligen så står det att de själva ska hålla igen sina egna löner eller att de ska skära ner sina löner utan det är alltid arbetarklassen och någon anledning som måste alltid betala liksom kapitalets ärningar runt om i världen. Det är ingen annan som ska betala utan alltså vi ska, först och främst ska vi betala med våra skattemedel och vi ska pumpa in pengar i banksektorn och industrisektorn. När inte detta funkar då ska vi självklart gå omkring och betala genom att inte höja våra löner. När inte det funkar så ska vi hempermitteras kanske och nu är de så fräcka att de vill till och med att staten ska betala den hempermitteringen och inte de själva ska betala. Så att man är väldigt, väldigt, väldigt mån. Alltså det är inte så att eh, kapitalet på något sätt är antisocialistiska utan tvärtom de är väldigt socialistiska med sin egen klass egentligen. De tycker att eh, vi, vi ska på något sätt inte eh, vi ska behålla alla pengarna själva men, eh, men de har någon konstig eh, metodik där att man tycker att arbetarklassen ska betala. Vi tycker ju självklart att är det de som har blöst alla pengar och allting så är det väl de som ska förstöra. Varför ska vi behöva betala eh, deras eh, jag vet inte, deras spekulationer? Ja, naturligtvis är det så att profiten fortsätter att öka trots att det är kris. Alltså fördelningen mellan kapital och arbete kan fortsätta. De är orättvisa. Fortfarande är, så, är det så alltså att kapitalet är allt för stor andel av det vi producerar. Det är, inte, det är inte det som har lett i kris, att, att arbetarklassen har för mycket betalt. Tvärtom, alltså det som egentligen leder, har lett fram till den här krisen, och eller varit en bidragande orsak, Det finns många orsaker naturligtvis, men en, en sak som bidrar till den, det är ju när de rika, när kapitalet råfar ut sig allt för stor andel av det gemensamma produktionsresultatet Det innebär det ju naturligtvis att vi kan konsumera mindre och köpa mindre varor och därmed tvingas de att dra ner på produktionen, man effektiviserar produktionen och så sparkar man fler arbetare och följden blir något av det att man sparkar ännu fler arbetare att man, att man får ännu mindre köpkraft överlag och sen har man ju haft den borgerliga regeringen till hjälp eller bålig regeringen, även den socialdemokratiska regeringen till hjälp att sänka köpkraften ytterligare, det gör man ju för just att de ska kunna Bedda för sådana förslag som att det är inte råd till någon lö löneförhöjning. För man vill alltid det är alltid det som är drivkraften att pressa ner lönena till en meningminivå. För då ger det allra högsta profet. För vi ska veta att det inte är döda machiner eller andra anläggningstillgångar eller något sånt som skapar profeten. Utan det som skapar profeten det är just vår alltså arbetskraft. Det är den arbetskraft vi tillför produktionen. Det är det som skapar vinster och profeter. Och det är därför alltså att fördelningen mellan kapital och arbete är så viktig. Det som inte arbetarna tar ut i löner. Det får kapitalet i profit och omvänt. Ökar vi lönerna så får vi en större lön. Och kan konsumera mer om vi vill använda dem till dig. Och de, de flesta har egentligen en lön. Där finns det undantag om man är riktigt hög av lönet. Så kan man spara en del saker. Men det mesta av lönen går ut egentligen till att konsumera. Så det går runt ungefär. Och lönen bestäms ofta utifrån den synpunkten. Liksom, att man ska kunna vad heter det, göra om sig själv. Eller om man ska kunna... Oh, jag –Förverkliga sig själv, ja. förverkliga sig Nej, själv. –Nej, inte förverkliga sig. Man ska kunna föda upp en ny unge som ja. blir en ny en arbetarklass. arbetarklass. <laughs> –Och annars så skulle ju den naturligvis arbetarklassen ta slut. –Vi behöver alltså så mycket pengar så vi kan överleva och föda oss reproducera, ja just det vi ska kunna reproducera oss själva och säga en ny eh, lönearbete en ny som sen ska stå till tjän tjänst i kapitalet Men det är också viktigt att tänka på att just det här med höga skatter på företagande alltså där finns ingenting som säger egentligen att på något sätt att produktiviteten skulle bli eh, bli lägre på grund av det det är någonting som Svenskt Näringsliv och, eh, och bolagen och allting påstår, men det är ju inte sant utan jag skulle nu eh, nästan kunna säga att Tvärtom, det skulle nu kunna göra så att produktiviteten skulle höjas ännu mer i och med att det ligger i deras intressen att försöka spara så mycket som möjligt. Och då får man ju helt enkelt kontrad med det att sänka arbetstiden i sådana fall. Men här i de senaste 20 åren som du var lite inne på har man ju gått tvärtom egentligen. Ja. Yeah ja det är ju det är inte så, så att skatterna har någonting att göra med produktiviteten alltså det spelar absolut inte ett roll för produktiviteten produktiviteten är någonting som finns i arbetsprocessen skatterna är en annan sak det är en helt annan sak det är någonting som man har för att um, utforma samhället till exempel med sjukvård, skolor, barn och, så och sånt. för det är ju så alltså, arbetskraften kan ju inte om vi inte har skolor, barn och så sjukvård och sånt så innebär det ju att det inte finns någon arbetskraft. För kapitalet vill ju inte ha en, en bonde från 1700-talet till att komma in och sätta sig vid datorn eller något sånt. Eller om den utbildningsnivån som man aldrig brytt ner på ett när man jobbar bara med landbruk och sånt. Jag menar inte att de där får vara dumma men naturligtvis kan de, kan de ju inte ha samma kunskaper som man har skaffat sig idag. Ja, ja. Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Borlöv och Sveriges ungdomsförbundet. ungdomsförbund vi som är i studion är Jan och Viktor telefonnummer till studion är 040 43 70 eller 040 43 71 vi pratade innan om arbetslösheten det är ju naturligtvis det stora problemet i, i Sverige det, det är det stora problemet för det arbetande folket de rika ser det ju ingen, inte som något problem eller företagen heller för den delen, de ser det tvärtom som en förmån att de kan då pressa lönerna och därmed tillskansa sig ytterligare profiter genom sänkta löner. Vad vi nu skulle ta upp det var det globaliseringsrådets rapport som har tillkommit så som som kom nu för i, i förra veckan globaliseringsrådet, det var ju det som den dåliga regeringen tillsatte med en gång man, man tillträdde den nya regeringen man skulle då utreda vad eh, vad globaliseringen betydde för Sverige och naturligtvis tillsatte man en kommission för det eller ett globaliseringsråd kallar man det och i det rådet där var ju blev ju, eh, Lars Lejenborg ordförande och sen byggde man upp det med massa folk från näringslivet och en och annan facklig företrädare naturligtvis har ju hon haft sitt eh, sin i sin nösa blöt av Vanja Lombudin hon är ju överallt, jag menar det är ju ett arvoderat uppdrag som naturligtvis har onpassat på att sätta sig i dig. och där har jag sig sturen ord som är ordförande i T.C. sutet med liksom är extra ordförande i saker. Det var de tre fackliga företrädarna Orban Bengström, ledare i Svenskt Näringsliv, satt ju naturligtvis med och sen en massa andra folk från näringslivet och det politiska etablissemantet från högern i synnerhet då. Lars Legenborg vad heter han, och Litorin och en massa andra. Och som jag sa, den högparten har ju naturligtvis stått av folk från näringslivet, alltså för representanter för kapitalet. Det är de i synnerhet då som eftersom man kallar sig globaliseringsråd så skulle man alltså ge regeringen råd om den politik man ska föra. Det är jag alltid väldigt förvånad när man, alltså jag är inte förvånad egentligen, men jag tycker ändå det märkslut att folk aldrig uppmärksammar uppmärksamma på det. Det är att aldrig sitter vanligt folk i just de här kommittéerna som ändå ska ta beslut om, eller han ger en viss inriktning av politiken ska ta och den berör ju ändå vanligt folk som finns på gatan. Och jag tror inte det är så att eh, de är domare än vad de här personerna är överhuvudtaget. Utan tvärtom skulle jag vilja säga att de förstår sig nu bättre på de konsekvenserna av den globaliseringen som de skriver med så vackra ord i, i, i de här texterna. Ja visst, nej, det, det, det är rätt. Alltså, jag där, eftersom som arbetslösheten har varit hög hela, hela tiden, så hade det varit utmärkt tillfällig. Jag menar vanniv ved Dina, Orban Bergström, Karl Bildt. Lars Kalmfors, Per Karstedt och Dilsa Demmerbagg Alltså, alla de är folk som har jobb i svensk näringsliv är är väldigt upptagna enligt vad de själv säger åtminstone. Nu tror jag inte de är så där jävla upptagna som, som de påstår för att jag tror de egentligen har all tid över i världen. För deras arbete är inte särskilt eh, betungande Men där är, ju, där, är ju, där är ju ändå, de har ändå lön från så många andra ställe. Så de kunde i solidaritetens namn naturligtvis avstått en del och tillsatt en grupp som, sk har, som skulle gå i den studiecirkel. För det globaliseringsrådet och ärligt talat så måste jag säga att det är ungefär en studiecirkel som vi har haft många i de kommunisternas eh, parti i SKP. För eh, det är inte så att globaliseringen man påstår från den kommittén eller globaliseringsrådet att ord globalisering började användas i mitten på 1990-talet. Den är en stor det är falskhet därför att det användes redan i slutet på 1800-talet och i synnerhet i början 1902 skrev Lenin en bok som hette imperialismen som kapitalismens högsta stadium och där använder han globaliseringen minst 50-60 gånger i, i det så, så det är inte så att globaliseringen på något vis är något nytt? nytt fenomen utan det är en utveckling av kapitalismen som började egentligen i slutet på 1800-talet i vissa länder till och med eh, tidigare och det var ju när kapitalismen växte ur sina nationella ramar och det är ingenting som har kommit på 1990-talet, om man tror det så är man väldigt efterbliven och det är tydligen hela globaliseringsrådet där för de påstår ju att eh, att det, det började då i mitten på 1990-talet. Och det som var främst, det orsaken till det, var, det var Sovjetunionens fall och att eh, Kina började använda marknadsekonomi. Det är ju naturligtvis inte heller sant. För jag menar imperialismen och globaliseringen. Jag menar, vi, vi känner till till exempel då från 30-talet vid Kryggokraschen. Alltså ett svenskt företag, tjänstebolaget involvera i hela världens ekonomier, länders ekonomier. Han mötte både statschefer och alla möjliga i alla länder överhuvudtaget som man kunde eh, komma. Det var också en form av globalisering, eller som vi kommunister har kallat globaliseringen imperialism. För det innebär hela tiden ju naturligtvis att man försöker utnyttja det andra länders produktivkrafter också för sina egna syfte i det, i det kapitalistiska systemet. Att kapitalet helt enkelt behöver större marknader, större råvaru- och och allt möjligt. Man behöver större grejer och större områden för att söka sina och, och Det är jag ändå tycker märkligast av allt med den här rapporten från Globaliseringsrådet som vi kan gå in lite mer i detalj sen. Det är just det här att jag har så många år och framlägga den när den egentligen över, inte överhuvudtaget innehåller något nytt alltså. Det mesta av texten på 114 115 sidor är, är mer beskrivning alltså sjönmålande beskrivningar som hade kunnat reduceras jag tror den rapporten hade kunnat reduceras ner till en säkert till max en 20 sidor eller något sådant alltså, och, och precis som jag sa tidigare så alltså, det är inget nytt i den egentligen utan det, det är samma, alltså, samma gamla grejer som man har nu hört från näringslivet säkert uh, i en hundra år ungefär nu så att uh, därför förstår jag överhuvudtaget inte varför man skulle uh, be de här människorna att sätta sig ner och, och satsa just på det här alltså Ja visst, ja, ja, ja, man skriver i sitt förordrar så alltså är en massa galmanteles. Naturligtvis krig, pandemier och finanskriser startar man högst på jorden. Men påverkar oss alla till sist. Globaliseringen är utost en insikt att problem löses lättare tillsammans. Naturligtvis löses problem lättare tillsammans. Men om man tror att man kan häva pandemier med eller krig eller någonting annat så, så ser vi ju att det har runt med globaliseringen. Jo, det har naturligtvis imperialismen Sista utväg, det är ju naturligtvis krig om man inte kan få sin vilja igenom med, med politik så tillgriper man naturligtvis krig för att påtvinga andra folk sin vilja vi ser det tydligt i Jugoslavien vi ser det tydligt i Irak vi ser det tydligt i Afghanistan Alltså det, det, det är liksom några skönmålar i imperialismen för att få oss att tro att det är något nytt fenomen den här globaliseringen men den är lika gammal som kapitalismen själv, eller det är det naturligtvis inte men när kapitalismen har ingått i en viss fas, då det övergår den till att vara en imperialistisk kapitalism, därför att då är till exempel när kapitalet ka, när kapitalet blev för stort för Sverige, då sökte det sig naturligtvis ut, utomlands vi ser eh, Kruger att alltså säga och många svenska företag, imperialistiska företag som, som sökte sig nya marknader och byggde ut sig för att öka sin så kallad marknadsandel för det handlar ju om makten över så stor ekonomi som möjligt Elektrolog som från början i varit svensk företag har ju snart köpt upp alla sina konkurrenter och det finns kanske en två, tre stycken kvar och det är det det handlar om, makt och, och, och tillgång till råvaror och marknader det är det globaliseringen globaliseringsrådet säger själv och att, att har globaliseringen har underskattats av politikerna och att eh, kraften i globaliseringen har underskattats. Den har aldrig underskattats av eh, kommunisterna. Vi har alltid hävdat att imperialismen leder till alla de negativa följder vi ser. Vi ser själv att globaliseringsrådet gärna är ett är tjänade. Alltså att det är globaliseringen egentligen som har lett till den finansiella kris och att det det inte nu bara släppa ut i ett land. Det beror naturligtvis på att ekonomierna är så Det beror helt enkelt på att vi har haft politiker som har varit alldeles för släpptänta och gett kapitalet alldeles för stor makt. Vi har haft politiker som inte har vågat gå i hornen på kapitalet utan hela tiden försökt kompromissa och gjort eftergifter till dem. Och det är en politik som man fortsätter. Med. Men det är, det är ju självklart en nödvändig politik om man strävar efter att behålla det kapitalistiska systemet. Vi är kommunister och vi vill ju slänga det kapitalistiska systemet i papperskorgen. Det är ju endast, ett, alltså endast genom att ersätta det med ett annat politiskt system som man kan komma ifrån just de här problemen som existerar idag. Slå dig min vän, Utan att då straffända sen Jo vi kallar någon polisen Alltså ändra situationen Alla vet vad som sker Men makten den blundar Och de säger de inte ser, De vill inte göra någonting För det drabbar inte dom. Korrumperas av maxima en grupp i vårt land som kan skjuta eller polisen när alltså att ändra situationen Och de andra, men jag gör jag samma sak i det meningen, min vän Då får jag kanske möten eller fängelse sen Är det det som är liket inför lagen? Kom igen, kom igen, det finns en grupp i vårt land Som kan skjuta eller slå det, min vän Utan allt att dra sen Jo, vi kallar dem polisen Dags alltså att ändra situationen Du lyssnar på Radio Kommunist Sveriges kommunistiska partibyrå ledas i studion är Victoriaan har du frågor eller vill vara med och diskutera någonting vi pratar om i programmet så är till studion 040 43 70 eller 040 43 70 71. Vi pratar ju om globaliseringen nu senast. Vi har pratat lite om arbetslösheten. Men den är så tråkig att prata om därför att den förändras inte särskilt mycket. Bara det blir fler och fler arbetslösa och ingen gör någonting åt det egentligen. Men vi ska fortsätta att prata om globaliseringen för det, det, det är ju så att politikerna ser det som lösningen. Alltså mer EU, mer eh, världsbanken och mer av, alltså överstatliga organ som styr över svenska samhället ska göra att vi får ett bättre samhälle. Men så är det ju naturligtvis inte. Vissa kommer till att få ett bättre samhälle. Kapitalet kommer till att få ett bättre samhälle. De kommer till att få mer utrymme för sina initiativ. Så globaliseringsrådets rapport skulle man egentligen gjort likadant med som man gjorde med rapporten i Burlöv angående järnvägen genom EU-kap. Och där, alltså man slängde den i papperskorgen trots att man hade betalt 250 000 för den gjort. Den här har ju förmodligen, globaliseringsrådets rapport, har ju förmodligen kostat betydligt mer. Det har varit 21 så kallade experter inblandade som har suttit med i själva rådet. Sen har man haft i 20-tal, man påstår oberoende experter, men det var från eh, olika näringslivsinstitut man hade Kjell Olof Fält med till att skriva en rapport och man hade ha massor av sådana folk och man har byggt upp en stor och stabil byråkrati runt själva, själva det här eh, apparaten så, så den har ju kostat eh, betydligt mer än 250 000 kanske 250 miljoner eller någonting sånt men de har dratt upp åtminstone tio problemområden för det är rätt intressant att se vad de har kommit fram till därför de försöker hela tiden förvränga faktum och, och, och framställa saker som om de har uppfunnit någonting nytt. Alltså det, det är mycket av den kritiken har ju framförts under många år men då har man inte sagt någonting. Men nu plötsligt slår man fast att det, kan, att det är det. Alltså det var till exempel att globaliseringens kraft underskattat av världens politiska ledare man har bristet i internationell samverkan. Ja, det är klart att så bristen har ju funnits där på insikt hos, eh, av, um, av världens ledare. Men det är ju för att de har gjort allt för att utveckla det kapitalistiska systemet. De har infört en politik och kört en politik som skulle gynna för det internationella kapitalet att göra större profiter. Och gör man det? Man, man måste välja sida. Antingen väljer man kapitalet sig ...och då slås man för de fåtalets privilegier... ...eller så väljer man att slås på arbetarklassens sida... ...och då väljer man alltså att slås mot de rika helt enkelt... ...för vi kan inte för varandra och tro att vi kan omfördela det inom, inom de fattiga så kallade... ...vi måste naturligtvis ta pengarna där pengarna finns... ...och pengarna finns idag hos kapitalet... ...vi ser hur de spekulerar med tusentals miljarder över hela jordklotet pengar som mycket väl skulle betala eh, behövas i, i, i, i de olika ländernas system. Men de istället låter man flyta runt för att på så sätt eh, få ut att växa. Men slå fast säger en annan sak, att Sverige har för få entreprenörer och småföretagare som vågar satsa på att växa. Det är ju liksom, vi har för lite, vi har sålt ut den statlig industrin för den statliga industrin och den kommunala sektorn är ju också viktiga ingredienser eller det är de viktigaste ingredienserna. För det är dom de, de vill ha småföretag, det är inom tjänstesektorn. Och jag menar, tjänstesektorn det kan vi lika bra själv organisera kommunalt eller statligt eller, alltså kollektivt organisera det behöver vi inte en företagare som lyfter väckendel en del de pengarna som går till det i till, till privat profit det är fullständigt meningslöst jag tyckte det var, jag tyckte den där var väldigt märklig särskilt när de tyckte att det var det en av bristerna var att vi inte kunde exportera just de här tjänsteföretagen sen till utlandet. Alltså att vi skulle skapa någon form av stor alltså det skulle ändå inte varit en mindre kapitalism. Jag menar det säger sig själv att om, om de här som tar hand om när vårdval och allt det här, när vi börjar privatisera vården på allvar som vi kommer göra nu snart, så säger det sig själv att om ett par skjutsköterskorna som, för det är det de på. Om mindre företag. Det är väl särskilt själva att de inte kan exportera den firman till Etland och Bulgarien och till USA eller något annat. Land. Utan det blir såklart de stora företagen. Så, så att allt det här. Det, ja, det, det, det är en massa nonsens. Det är stunt på det. Jag kommer det så länge sedan jag läste någon bok av Karl Marx och då, då pratar just det här med de små företagen. Och jag menar det här var ändå 150 år sedan och 60 i början, inget man säga av innan man hade kommit. Till den eh, riktiga imperialistiska kapitalismen. Då, då, då, då sa han liksom att, att, man, att man orkar köra med det där med småföretagen hela tiden. Alltså, till och med på den tiden man, körde man med det där och, och han var trött på röret alltså. Ja. ja, det är ju så att alltså, sitt företag eh, måste ju antingen växa eller så dör det ut, helt enkelt. Så, så är det ju med alla företag så är det egentligen med allting det är inte bara företag som är så så är ju dialektiken antingen så tar man till sig och, och lever gott liksom. eller så går man tillbaka och, och, och försvinner helt enkelt och samma är det ju med, med de så kallade småföretagen och, och de har ju inte heller haft så dåliga villkor här och i synnerhet eh, har man haft många goda villkor alltså, det tycker jag är det allra märkligaste för det står faktiskt i den här rapporten att eh, att starta företag egentligen, eh, där finns goda väldigt goda förutsättningar för att starta små och medelstora företag egentligen i Sverige, och det är någonting som jag menar, Urban Bäckström sitter ju i den här det är någonting som bland annat här och den här 300, 300 också som tillar också och får man svemst Alltså, de här går omkring och, och, och skriver de här sakerna att men ändå så när det gäller vanligt tal i TV och så går det omkring och, och sa att det finns allt för dåliga futer eh, för att kunna skapa företagen det här i Sverige. Mm. ja Man påstår det, men, men det visar som nu är en avdredning som är, det inte så, nej. En annan sak som jag tycker är rätt så rolig man tar upp, eller rolig rolig, det är en andel av befolkningen som arbetar minskar i förhållande till den andel som blir försörd I ett globalt konjunktur, konkurrensperspektiv, skulle det vara en stor fördel om den relationen kunde förskjutas genom att antalet i arbete ökade. Det, det vi kommunister säger, det är ett brott mot de mänskliga rättigheterna att folk arbetslösa. Varför låter man då folk gå arbetslösa? Det är ju den världens enklaste sak, alltså att säga till så att arbetslösheten försvinner. Alla de som är arbetslösa, skulle man kunna upprätta några kommunala jobb eller vilka jobb som helst. Och ge dem, här behöver naturligtvis ingen människa gå arbetslösa i Sverige. Därför har det så mycket ändå grejer, trots att vi har det relativt bra, så är det ändå massor av saker som behöver utföras. Och det är inte dyrare att ha folk arbetslösa än att ha folk Arbetet. Men naturligtvis kommer det att innebära att den pressen på lönen och neråt kommer att försvinna och det gillar inte kapitalet alltså det är kapitalet som tvingar fram arbetslöshet för man, man behöver en så kallad arbetskraftsreserv för att hålla lönerna nere innan pratar man om att den behövde vara procent, för att då balansera det mot krav på höjda löner, men det räcker inte idag idag vill man upp i 7-8% och det är naturligtvis det man efterströvar nu så vad de säger där, det är det är ju egentligen inget problem för någon regering som vill lösa problemen att få fler i arbeten. Då skulle mindre, mindre, alltså gruppen i arbete öka. Det finns alltså massor av jobb. Vi hörde nu kommunerna sparka 22 000 människor. Eller har sparkat hit till 22 000 människor. Jag ser att landstingen har skurit ner nästan med 40 miljarder kronor och det innebär ju naturligtvis att det blir färre anställda så det finns det många tillfällen att äh, göra vi, vi hade ju egentligen tänkt att gå fram igenom alla deras äh, möjliga, äh, möjliga och omöjliga förslag och gå på åtgärder för det är ju rätt så intressant att säga men i synnerhet så tar de upp en del kritik med det, äh, att äh, den unionen den är inte tillräckligt pålitlig kraft för freehandelsen. På grund av jordbrukspolitiken. Man kritiserar EUs jordbrukspolitik. Det har ju vi också gjort ganska länge. De, de gör det ju en vinkel att Sverige är ju inget jordbruksland så, som de andra länderna. Så det är därför man alltid gnäller över. Man vill ju hellre att de pengarna ska egentligen gå till den tvånga industrin. Ju. Alltså, så de är ju inte mot subventionerna i sig själva egentligen. Utan man har, man... Jo, men de tar upp det i det perspektivet att det är ett, ett handelshinder. Alltså att det innebär Alltså, EUs jordbruksunioner är ett då. De kan inte exportera jordbruksprodukter till exempel till USA och och så när de tar ut det och, och, och, och då av den dewaronden till exempel som man hade förhandlingar om med andra kapitalistiska stater hur, hur frihandeln skulle utvecklas. Det stupar ju, den, den, ju på EUs jordbrukspolitik så kallad. Därför att EU måste för att inte få en revolution och blockerade gator och sönderslagna departementshus i Frankrike, i Italien, Spanien och på alla de andra stora jordbruksstaterna hålla igång de subventionerna på och, och, och det, det, det kan man alltså inte ta, ta bort utan att rasera hela EU, för då skulle naturligtvis inte där kvarstå någonting av EU. Bruset skulle antagligen jämnats med marken och man skulle både använt Gatstein och Kalasnikov för att driva bort om eh, från de subventionerna som de har haft. Men relationen med EU så i den här frågan är väldigt lustig för att så har faktiskt subventioner på sin, jag tror, med sin stålindustri och det är någonting som är ju alltid har velat veck och därför har de gått och stämt dem inför VTO men eh, det, det, de, de, de, de äger VTO så varför skulle de mm. överhuvudtaget så alltså, döma dem till någonting. Men det är klart alltså, att man vill ha frihandel man. Så, man har ju utplånat många länders jordbruk genom att äh, yes, exportera jordbruksprodukter från EU som har slatt ut det, det, även de fattigaste länderna i världen. De kan inte producera det så billigt som EU kan sälja det för eftersom de har miljardsubventioner. Halva EUs budget går där. Men nästa avsnitt hade vi ju tänkt att prata lite om Joron så vidare. Var man än sitter eller står, om man är upp på stan och går överallt. kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Borlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund vi som är i studion är Viktor och Jan, vi pratar om globaliseringsrådets rapport och globaliseringen i sig, en globalisering, man kallar det globalisering. Men vi kommunister har alltid kallat imperialism. Det är inget nytt fenomen som man försöker framställa det. Den globaliseringen, den är ett välkänt faktum. ena in slutet på 1800-talet, när Lenin skrev boken Imperialismen som kapitalismens sista stadium så, så så så länge har det funnits globalisering och så länge har samma tendenser funnits i samhället som globaliseringsrådet nu har haft två år på sig med massor av experter till hjälp att uppfinna på nytt. Alltså man kan säga om, som om vi satt oss ner och uppfann hjulet på nytt så, och försökte presentera det skulle naturligtvis vara en omöjlighet. Ja men då man hade sagt att ja men hjulet har ju funnits så länge som helst. Ja precis länge ungefär som. Jag vet inte, har förstås funnits länge. Funnits längre än vad imperialismen och globaliseringen har funnits, men det är något i likhet med dig. Ja, nej, alltså de här förslagen eh, som eh, vi har ju, vi har nämnt några förslag jag, jag tyckte, eh, jag gillade den här med eh, skolan också det, det, var, det var rätt fin, alltså man kommer med massa förslag, vi kommenterade ju innan vi gick in i studion, då gör jag, jag det här, vi sa var ju bra men det är ju gamla förslag det är ju liksom inget nytt eller, det här med att skolan ska bli en form av en kunskapsför Behandling och att man ska kunna ta med sig de här nya tekniska verktygen in i skolan visst, det som du sa det finns ju redan i skolplanen det här är ju, det här är ju inget nytt Och man två, mer än, nästan tre år att sätta ihop en rapport och ta gamla förslag som redan existerar ja, vad har de gjort under den här tiden? jag sa att de har faktiskt en rätt så fin layout på rapporten, det är kanske väl den man har lagt tiden på istället för faktiskt lägga fram bra och konkreta förslag för många av de här förslagen är ju Väldigt, väldigt svävande. De är ju inte, de säger ju inte, ja vi, vi tycker, visst, det var 40 miljarder som sats, som skulle satsas på det här, men de, de är ju inte, de säger inte, ja vi satsar 5 miljarder på det här området eller något sådant så man kan se ungefär vad de skulle satsa på då, utan det. då det är ju bara massa trams egentligen och det är det gamla vanliga också skatterna är i vägen, vi måste ta bort skatterna för de rikaste för att folk ska investera här i Sverige vi måste ha mer utbildning men också göra det enklare för att folk ska studera senare och bli hur ska de göra det, jo man ska själv bekosta det själva alltså man ska inte ha det som, alltså på något sätt att staten ska handla hand om det utan man ska ha något som heter kompetenskonto, det är en väldigt märklig formulering som finns där men det innebär att man ska stoppa in pengar på ett konto på något sätt som man ska använda sen när man blir äldre. Alltså det, det är privatisering egentligen av, av skolan, den hö, alltså den högre utbildningen sen när man blir av och sådana här saker. Så att, Det är egentligen bara en massa reaktionärt eh, trams egentligen om man ska säga så. Sen så Kommer vissa och tycker att den här rapporten är all att den är skräp. Alltså, till exempel Skånska Dagbladet och deras ledare, jag tror den kom Så är de och sådana. Alltså det man skulle gjort, man skulle tillsätta en massa oberoende experter istället som skulle ha haft hand om den här rapporten och inte massa politiker eller sånt. Det visar att det är vi Men vilka är de här oberoende experterna egentligen? De oberoende experterna som inte har några politiska åsikter överhuvudtaget. Alltså det existerar inte heller. Det var som du sa ju ja, att man skulle tillsätta hon den där tjejen som man hittat i Ryssland som hon hade levt fem år med de hundarna. Hon kanske hade varit en oberoende expert på något sådant eftersom hon inte kunde ta intryck från någon annan. Alltså jag själv läste statskunskap som jag sa till dig tidigare. Alltså där får man ju lära sig. Då, då får, har man ju vissa analysverktyg eh, för man ska analysera någonting. Men de är ju också politiskt inriktade Så det där med oberoende experter. Vem är de där egentligen? Ja, nej det finns naturligtvis inte några oberoende politiska eller oberoende experter som kan utreda detta. För det är det, det, alltså så man måste gå till grunden med vad det handlar om. Sverige är ett klassamhälle, det vill de ju naturligtvis inte erkänna. Och då representerar man olika klassers intresse, antingen representerar man det arbetande folkets intresse eller så representerar man kapitalets intresse någonting där mitt emellan någon som kan, kan representera bådas intresse finns inte därför att kapitalet och arbete har inte gemensamma intresse utan det är två krafter som strider mot varandra de globaliseringsrådet tar ju upp oss styrkefaktorer som är bra för att Sverige för Sverige i globaliseringen och bland annat är det tar man upp som första punkt stabilt politiskt system och fungerande institutioner med effektiva korrumplumsfria myndigheter. Korrumplumsfria myndigheter, det är möjligt att korrumplumsfria myndigheter finns i Sverige. Men det, det, det, det finns det säkert, men jag är inte övertygad om att de är så jävla korrumplumsfria som globaliseringsrådet påstår. Alltså man brukar ju säga att Sverige de brukar alltid föra det här priset för att vara en av världens minst korrumperade länder. Men det men det här är ju att Sverige har faktiskt inga mätbara, på mätbara instrument just för att mäta de här sakerna när gästerna gäller korpgrund. Så därför är det lite misvisande just att man har faktiskt fått den här stämpeln på sig precis och man måste ju bestämma vad korruption är är det korruption till exempel om Vania Lundby-Vedina hon anställer sin man till LO eller, vad, eller när de delar ut lägenheter till sig eller när de då olika statliga myndigheter har låtit repressera villor och byggnader till andra till direktörer och, och andra är det, är det korruption eller man, man, man har liksom inklagans det, det är ju så naturligtvis jag anser till och med det kommande EU-valet var en form av korruption. Jag menar, det finns ju ingen anledning att gynna någon av dem med 150 000 skattefria kronor i månaden. Alltså två miljoner om året. Varför ska en människa ha två miljoner? Det är ju naturligtvis en form av korruption för att man vill sätta sig ner i EU-parlamentet och försvara. Alltså EU-parlamentet EU är ju en del av den överbyggnad som ska försvara det kapitalistiska systemet. Så alla de som blir valda och alla de som söker sig dit är egentligen en form av kompension. Man försöker köpa dem helt enkelt för att försvara ett system. Eh, alltså... De kan bara nå och försvara därför att den politisk påverkan har de överhuvudtaget inte. Det är som vi säger, det är redan fastslaget i Lissabonfördraget. Man har ingen möjlighet utan man åker ner där och sätter sig som en, vad ska man säga? Vad är det de har framme i böten? En galionsfigur. Ja, en galionsfigur för ett system som är fullständigt odemokratiskt. Idéer och så på något vis ska de vara galionsfigurer för demokratin. Man ska försöka få för oss till att tro att de har någon form av politiskt inflytande. Men så är det ju naturligtvis inte. Så vad ska man egentligen göra med den här rapporten? Jag har en rekommendation i alla fall. Ta Definitivt inte skriv ut den i alla fall, för det är nog en massa slöseri med papper att använda det på det där sättet. Ni gör en väldigt stor insats för miljön och att inte göra det. Men man ska ta den egentligen och slänga den i papperskorgen om man väl har skrivit ut den. Har, alltså den kommer inte med någonting nytt. Den, alltså den använder sig av samma gamla skåpmål som tidigare. Skattesänkningar, eh, behövs eh, förändringar i, vet du, i arbetsrätten. Man, behöver, man ska ta betal för kanske högre studier senare och så vidare. Alltså det är ingenting överhuvudtaget som är nytt i det. Det tar de alltså nästan tre år att komma fram till överhuvudtaget inget nytt. Så det hade varit intressant om det hade funnits kanske ett eller två förslag som hade varit nya, till och med ur en reaktionär ståndpunkt. Men det finns inte ens det med alltså. Nej, men man har med ja, alltså en styrkefaktor för Sverige. Det är det som är egentligen problemet. Ett samhällsklimat med låga sociala spänningar och samförståndsande. Det är inte så att vi har låga sociala spänningar. Det ser vi på Rosengård. Vi ser det på kritiken mot Försökningskassan och allt annat. Men men den där samförståndsandan, den är naturligtvis ett stort problem. Så länge svenska arbetarklass tror att de kan lösa sina... Problem tillsammans med kapitalismen så länge kommer vi till att lida av problem och så länge vi har politiker i riksdag och regering och överallt som de myntar den politiken att vi ska lösa de problemen tillsammans. Det löser sig genom klasskamp och kamp mot kapitalet. Och man ska också ställa sig den frågan, varför ställer sig näringslivet där som en positiv sak egentligen? Det var inte bara ja, Eller de här så kallade experterna då. Självklart ställer de det som en positiv sak. För de förstår ju att skulle det finnas konflikt som det borde finnas. Så är det ingenting som är positivt för dem. Och är det inte positivt för dem så är det ju positivt för oss i sådana fall. Med det så säger vi tack och jag. Och en fortsatt trevlig helg. Framåt kamrater. Vår röda fana Framåt kamrater Vill uppromanar Vår röda fana Som seger ger Röda fanan ska mot seger gå Röda fanan Den ska seger nå Röda fanan Ska mot seger gå Leve socialismen Lever friheten